pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab An-Nasihatul Diniyah untuk kita melakukan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang masih bersangkut baut dengan salat diterangkan oleh Al-Syaikhul Musallif rahimahullah ta'ala wa idza ruk'ta wa sajadta fatma'inna wa la tanquris salata naqrat fik dan apabila kamu rukuk dan sujud Maka berkumakninah lah Janganlah kamu menotolkan sholat Seperti dodolan ayam Maka tidak akan sah sholat Nah, di dalam kita menjalankan sholat Apakah itu sholat wajib? Apakah itu sholat sunnah? Harus kita lakukan Rukun-rukunnya termasuk Rukun-Rukun salat ialah kumaknina kumaknina <tuh> <itu> artinya <tuh> se'unul ba'da hargati di'adri subhanallah kumaknina itu ia sejenak setelah gerak seukuran dapat kita membaca Subhanallah. Jadi batas atau ukuran tuma'nina dapat diisi dengan bacaan Subhanallah. Jadi ukuran Subhanallah. Berapa lama orang baca Subhanallah? Ini ukuran tuma'nina. Kurang daripada itu tidak ada tuma'nina. Kalau tidak ada tuma'nina, maka solatnya tidak sah. Maka diperingatkan jangan orang itu melakukan solat. Seperti ayam, notol, jagung Jadi ayam atau burung yang notol itu Ini sangat cepat, maka kalau sholat jangan seperti orang notol nah, Seperti ayam, notol, jagung Itu namanya sholatu nakril tik, kini ayam Jagung atau gagak nakril huruf dan ada orang salat, Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar, Allah Azhar. Wah ini salatnya, salat seperti toto'an ayam atau toto'an kaka' atau salat pir-piran. Ini salat hasil maknina. Pernah zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi masuk masjid dan berada di masjid, ada orang datang. Namanya Khalat bin Rafi'at mau dia wabu dengan saudara-saudaranya khalat di rafa' datang ke masjid sana waktu habis masjid keluar orang qad habid duk orang salat dia to nabi sudah salat datang ke Nabi memberi salam lalu disuruh kembali oleh Nabi er fi sholli fa innaka lam tusalli kembali kamu belum salat halik orang ini soal lagi dua orang keat datang lagi, salam lagi dan nabi, dijawab salamnya lalu diusir lagi dia irji'fasalali fa'innak kalambusali halik, salam lagi karena kamu belum salah hal lagi sampai tiga kali setelah tiga kali orang yang menatakan waladhi ba'ataka la alamu gairah ya suwa demi Allah yang mengutus sampai saya tidak nak bisa salat dan tidak bertau tidak, tidak tidak tahu salat hanya ini salat saya. Takal ini ajaran saya. Jauh ya beribu tahu salat akhirnya dia jari. Ah, lalu dia jual lagi. Ilaqul ta'ala salati fakfir waqamad sarro ma'akamil -ma quran sumarqa hatta tak ma'ina waqiyat sumarqa hatta Tatma inna roki'an, warfa hatta tatma inna ma'asadilan, wasjud hatta tatma inna saljidan, wajrus hatta tatma inna jalisan, wasjud hatta tatma inna saljidan. Nah, di sini diperintahkan Nabi kalau kau berdoa, takbir, perlu baca Al-Quran, fatihah, lalu ruku'lah kamu. Rukuk ini hingga kapan? Warka hatta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 Kemudian berdiri, lalu rukuh. Allahu Akbar. Sambil Allahu Liman Hamida. Ini belum sukunon. Jadi masih apa dari rukuh jadi berdiri, kerukuh. Allahu Akbar. Sambil Allahu Liman Hamida. Lur. Ini kan belum. Cubah ni nana. Terima kasihnya. Allahu Akbar. Sambil Allahu Liman Hamida. Nah, ada berhentinya, Allah Akbar nah, Maka jeliat badannya Harus ada sukunun, berhenti Tenang, diam sebentar harus gerak laki Gerak, berhenti, diam, tentar Gerak laki nah, Diamnya ini seukuran Subhan Allah Meskipun sholat itu sholat sunnah Maka harus diperhatikan Karena banyak orang kadang-kadang salatnya tak wadumah Nina, ini sudah berbahaya. Solat tidak sah. Kalau soalat, maka tidak sah, salat itu tidak sah. Kalau solat itu tidak sah, sama dengan orang tidak solat. Kalau tidak sah itu sama dengan tidak solat, tidak jadi. loh. Malah berdosa. Saja solat yang tidak sah dan berdosa. Mengapa? Meninggalkan kecil tentu sah lah maknina rukun untuk salat rukun itu hukumnya wajib, nah, kembali meninggalkan wajib adalah berdosa sudah tidak jadi sholatnya bahkan berdosa maka harus orang memperhatikan maka bacaan-bacaan di dalam rukun suci dan sebagainya walaupun hukumnya sunnah jangan ditinggalkan meskipun hanya satu kali Subhanallah Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim Untuk mengejar maknanya cukup sudah Subhana Rabbiyal Azim Sami Allahu Arhamida Rabbana lakal hamdu Asyku Tapi afdolnya teruskan Subhana Rabbil Alimi wa bihamdihi ikar kali tadi tadi gitu ya Astaghfirullah hamdan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarak fih Pemilasamawat, dan sebagainya Sudah begitu, ini panjang apa Baca semua, ini lebih up. Kalau tidak Pakisnya seukuran kumah Minah, agar kumah minah sah Adapun Bacaan-bacaan tadi, hukumnya Sunnah Kalau kita baca, dapat pahala Kalau kita baca, ya tidak apa-apa Tetapi kita baca, demi untuk Hasil pahala, dan ukuran Kumah, minah akan berhasil Jelas wa idza raka'ta wa sajata fa tumanna rukuk sujud tuntumanna jangan solat sebagai itu apa yang kata walaika li an dalam rukuk wal i'tidal minhu wa bisajdatayn wa al-julus baynahuma wajibatul kana tumanna dalam rukuk tumanna dalam i'tidal tumanna dalam sujud keduanya Sujud dua-dua dan duduk di antara dua sujud tuma nina tuma nina tadi itu adalah wajib. Wa budhamina fil falun nafas harus diadakan tuma nina dalam solat wajibkah atau solat sunnah? Kalau kah ditinggalkan bagaimana? Tepulus solat itu peter jadi batal kalau iman yang kau tu Sekarang orang jamaah sudah ditanggap. anggap kita masuk masjid, lalu makmuman semua orang. Waktu kita makmuman, lihat orangnya bersuara makmum bi alamul amin. Baca apa surat apa sudah. Rokul dia, warbab, warlul, warbal. Kita ini makmum sekarang. Lihat imannya begini, bagaimana? wajib niat ngufa rokok agar kita tetap sah kalau tidak niat ni sah. ikut, ikut apa? Tidak ikut, sah. batal batal lagi mulai, batal lalu tidak sah, terus tidak sah batal selaja kalau kita mengikuti dia, karena dia selaja tidak sah. sah kenapa kau tidak sah? batal, kenapa kau batal? karena meninggalkan umat Nina nah, jadi kalau kita anggap kita masuk masjid. Lalu ada orang sholat yang berkata, makmuman Allah berikut. Lalu kita lihat dia itu berkutuknya, itu dah tangga Tum'a'ina. Allah berkutuk, Allah berkutuk, Allah berkutuk. Kita niat, niat misah, niat mufar, rokok. Nah, kalau kita niat mufar, apa? Sholat kita terus jadi. Kalau kita tetap ikut orang itu, sejarah sholatnya, tanpa Tum'a'ina, dan batal setan sah berarti sholat kita pun tidak sah mengikuti barang batal dia apa? mengikuti barang sah ya tidak sah. Nah, ini. Jadi kita harus berhati-hati. Maka itu masalah demikian ini harus selalu diingatkan kalau umat dan orang sholat kurang tumpak nina atau imam kurang tumpak nina, ya kita walaupun itu sholat sholat, nah semacam sholat raweh dan sebagainya. Nah ini diperingatkan Sebab uh, tidak sah Bahkan berdosa di tulis salat di bagi Kemudian diterangkan di sini Walladhi la yutim murku'ahu Wasujudahu Wa khusyuhahu Fi salatihi Walladhi yaslu'u salat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 jadi ya, tidak tenang, bagaimana musinya, ya rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, suju, tidak sudah seperti khusyunya tidak sempurna. Itu dinamakan pencuri salat. Jadi mencuri salat, sama dengan orang baca Quran cepat sekali sehingga rusak hurufnya. Ini dinamakan pencuri huruf. huruf saloh, saloh itu pencuri apa pencurian. Jadi mencuri, mencuri. Jadi jelas orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya serta khusyuknya di dalam solatnya itulah yang dinamakan yasruku salat, manjuri salat. Kama warabih hadis. Ya Bani Hasan Ibnu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 Karena wajibnya ini yang dinamakan fargunya Atau rukunya ini pokok pangkanya Nah lalu kita tambah penyempurnaannya Dengan sunnah-sunnah Walaupun sunnahnya -sunnah baik Tetapi kalau wajibnya rusak Ia ya tetap tidak jadi nah, Dan ada hadis Anna man hafadhu ala salatih wa'atam maha takhruju sholatu bayi doa musfirah barang siapa yang menjaga sholatnya barang siapa yang menjaga keutuhan sholatnya barang siapa yang menjaga kesempurnaan sholatnya sholat ini keluar Keluar dalam keadaan putih dan bersinar, bercahaya. Memang amal-amal kita ini naik ke atas, naik ke langit. Termasuk solat, solat naik, kalau sudah kita amalkan solat naik. Nah naiknya ini baik atau tidak, bagus atau jelek menurut amal perbuatan orangnya. Kalau orang itu melakukan salat dengan menjaga sebagaimana mestinya dan menyempurnakan rukun-rukun yang ada padanya salat yang keluarnya ini naik ini, ini adalah baida putih mufsirah dan persinat jahaya lalu naik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lalu salat itu berkata Hafizkanlahu, kama hafiztani. Sampai dijaga oleh Allah sebagaimana sampai menjaga saya. Kata si Jadi salat ini naik sambil berbicara. Sampai dijaga oleh Allah sebagaimana sampai menjaga saya. Ini. Tabelnya boleh, boleh. Tidak, tidak, sudah. Sekarang hukum syariatnya ini kalau orang melakukan solat dengan baik, rukuk sujudnya dan posisinya. Tapi sebaliknya, walaupun layu timus salat orang yang tidak menyempurnakan salatnya, <tus> rukuknya kurang, sujudnya kurang, rukmatninya tidak ada dan sebagainya.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 seperti sampai menyanyikan saya. Kan saat ini Jadi saya berbicara. sungguh sampai disia-siakan oleh Allah. Agar buang-buang oleh Allah seperti sampai membuang-buang saya atas salat ini. Lalu bagaimana soalnya apa diterima oleh Allah tidak diterima. Lalu bagaimana thummatulafu? Lalu golong salat. Jama'irafu sawdul khariq seperti tergolongnya baju yang sudah rusak sabul khaliq pada wajah rusak Dikoloh, dikuat apa? Faedah rabu biawaju digunakan menghantam dan memukul wajah orang salatan. Jadi dihantamkan pada orang salat. Sebab segala sesuatu ini, oleh Allah Swt adalah diwujudkan oleh Allah dan diadakan diwujudkan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ini digunakan untuk menghantam orangnya sendiri.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 kita sholat, kita puasa, kita ngaji kita zikir, kita wirid kita berjuang kita haji kita apapun semua ini perlunya agar diterima oleh Allah loh kalau ingin diterima oleh Allah syarat-syaratnya ini adalah di lengkapi semua jalan di lengkapi oleh Allah perlunya untuk diterima bukan hanya sekedar sholat, sekedar puasa sekedar zakat, sekedar haji bukan begitu karena mana-mana yang menjawab pokok sholat jawab pokok salat tiba bandak. Ya ini orang uh, orang jemaah ini oleh yang jahil tidak nanti apa maksudnya salat, apa maksud puasa, haji, zakat dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya amal-amal ibadat yang kita diperintah oleh Allah untuk menjalankan. Kita menjalankan dengan tujuan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So, diterima oleh Allah buat apa?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 diperbaiki kosong macam-macam supaya nanti diterima kalau disetorkan atau disampaikan Dan nanti nanti sudah diterima bagi baru, wah sudah diatur macam-macam supaya diterima nah inilah jadi agar diterima oleh Allah SWT harus berjarakan sebagai Islam nah jelas, kalau sholat tadi baik, naiknya baik langsung diterima oleh Allah SWT dan orang yang didoakan baik oleh sholatnya sendiri tapi kalau sholatnya tidak baik tidak sesuai dengan rias dan garis yang ditemukan oleh Allah SWT sholatnya mendoakan orang tadi dengan tidak baik dan sholatnya begitu hitam gelap lalu tergulung bagaimana baju yang rusak dikulung, dihantemkan kepada orang yang melakukan sholat model diri nah, ketika ini harus kita berhati-hati. Maka tila-tila sedikit demi sedikit sampai dapat tenang dan bersyukur. Maka sudah sering saya katakan, kalau akan memiliki sholat selesaikan semua urusan dunia Urusan bersangkut pada manusia selesaikan, lalu masuk sholat tenang. Kalau orang ada urusan,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 supaya nanti waktu sholat tidak terganggu oleh makanan sehingga nah, sholat bisa nah, fushul hanya masalahnya jadi selesaikan malah kadang-kadang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun dari khutbah jemaah turun ke khutbah jemaah ada orang menukar masalah omong dulu selalu omong baru sholat turun ke khutbah jemaah ada orang penting di masalah apa turun omong-omong selalu omong, selesai baru sholat jadi selesaikan Agar supaya betul-betul masuk solat tenang, tuma dina, khusyuk dan apa mestinya. Nah, jadi saya katakan tadi walaupun ringkas, tapi tuma dina ada, khusyuknya ada, nah, inilah. Wafil <tuh> hadis, <tuh> inna mas solatu ta maskunul, wa ta wa ta hashshul. itu apakah isinya? Solat itu sama sama seperti itu artinya menenangkan diri mengkhusyukkan diri merendahkan diri kepada Allah memang masuk salat itu harus menenangkan diri dan mengkhusyukkan diri menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an Allah telah berkata, wa aqimis salata li dhikri Dirikanlah salat untuk ingat kepada aku, kata Allah Nah, ingat kepada Allah itu, itu menandang apa? Hati ala, fizik relahi, takmainul, puluh, ketahulah Jangan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu hati menjadi enak Kita gandeng ini sebenarnya maknanya Sholatlah demi ingat kepada Allah Ingat pada Allah itu menenangkan hati Jadi kalau kita masuk sholat Mau tidak mau harus apa? Tenang, harus tenang minat Karena kita ingat pada Allah Waktu kita ingat pada Allah mesti tenang Maka ini kita ambil juga Kalau orang ingin ketenangan Harus Ingat kepada Allah Untuk selalu ingat kepada Allah Terbanyaklah melakukan sholat Sholat wajib dan sholat sunnah Nah, akan tenang. Banyak orang akhir zaman ini selalu mencari ketenangan. Ingin tenang, Bagaimana ketenangan? Islam sudah mengatur kalau mau tenang mudah saja ingat pada Allah Subhanahu Wataala. Nah, jalan ingat pada Allah Subhanahu Wataala yang top adalah melakukan solat. Ya, di samping solat ada diken bagi Quran dan sebagainya. Tapi dijaga yang top ini sesuai dengan Al Quran wa aqimil wa aqimish sholata lidzikri nah, Allah selain yang lain ala bizikril lain tatmainnur kalau orang selalu zikir kepada Allah ingat pada Allah pasti tenang hatinya apalagi masuk salat senang jadi kalau ada orang masuk salat tidak khusyuk tidak khudu tidak tuma'nina tidak sujud nah, ini bukan salat namanya Kenapa? Sudah kontras, sudah bertentangan dengan haqiqatul, haqiqatul shol, shol, sholat, nah, hakikatnya sholat. Kenapa haqiqat sholat? Sholat itu ada tamas kunun, menangit dia, syukur, watakhaldu'un, watakhushyun, merendah diri pada Allah dan menenangkan anggota kesemunya panca Indra maka kalau sudah, sudah, sudah sholat kita bisa lihat coraknya orang sholat coba lihat kalau orang sudah berdiri, sholat sudah tidak pikir apa-apa khusyuk nah, tapi gudaan syetan hawa nafsu itu main terus nah, maka sudah sekian kali saya terangkan, kalau kita yang akan menjalankan ibadat, harus sanggup perang dulu perang dengan siapa? melawan siapa? melawan hawa dan sanggup mengusir setan dan harus menjaga di jangan terpengaruh oleh dunia nah, ini perang nah, ini perasaan maka harus kita ini selalu perang maka Nabi Muhammad sallallahu <tuh> wasallam bersabda wajahna mina jihadul ashar ila jihadul atbar wahai jihadul nafsi kita kembali dari perang kecil perang bersenjata dia ke perang kecil kembali kepada perang besar, perang melawan hawa nafsu. Kita enggak bisa khusyuk dalam salat kalau ada perang melawan nafsu. Enggak bisa kita khusyuk dalam salat kalau kita diaani oleh musuh setan, setan. Membendung jalannya setan. Karena main terus setan ini ke mana saya? Maka hal ini harus ada latihan. Harus ada latihan, sedikit demi sedikit, sedikit sampai sampai Walamma melihat ada orang salat ada orang salat main jenggotnya ada orang salat pai Sholat. Nabi lihat ada orang sholat jadi di muka Nabi ada orang sholat tapi duduk main sama cengkutnya Nabi Allah, coba tenang hatinya orang ini, tenang anggota. Jadi, nabi Nabi lihat laul lau, gusabda laul khosya aqal guhadda umpama tenang khosya hatinya tentu khosya apanya anggota, anggotanya, pancahidranya karena hatinya enggak tenang tangannya tidak tenang, segala tidak tenang orang itu kalau hati tidak tenang, geragat terus geragat ini keadaannya tidak tenang anggap orang jalan jalan ke, lihat belakang, lihat sana. lihat sana, lihat sana, jalan itu sambil bingung begitu, tandanya apa ini? hatinya tidak tenang hati gelisah itu. untuk takut jubur-jubur orang untuk dikejar orang, bagaimana? apa begitu coba lihat nah ini jadi, semua itu apa kata hati? Sekarang ada Al-Solat, tangannya begini, tangannya menjengkut, ini macam-macam, ututannya uh, tidak tenang. Hatinya yang tidak tenang, dah. jadi semua sumbernya dari hati. Kalau tuanya lama, tuanya lama. Nanti ada cerita, jangan lagi lama, rumah terbakar, terbatas, Nanti. Lalu sebenarnya ada ini, ini, <laughs> ini ada di kitarnya ini ada. Jangan lagi nak nyambung. Ya, rumah terbakar, enggak apa? apa Tak terpengaruh sama sekali. <tuh> Malahlah cucita yang sena hari pernah kena panah. Masuk panah itu, zaman dulu kan dah ada operasi belum, dah ada. Panah itu masuk, mau dicabut, cuma dicabut. Ini panah masuk, bilang, nanti dicabut. Kalau saya sholat, dicabut. Sudah. Waktu sholat, dicabut tidak terasa Tidak merasa sudah Kalau kita ditutup nyamuk <laughs> <laughs> Tapi nanti ada ceritanya sepanjang Gini extra ini <laughs> nah, Jadi begitu Jadi kalau nomor satu, hati harus khusyuk Jadi hati ini harus khusyuk Kalau saya ternang, jangan mikir apa-apa Anggap orang perempuan masak sudah Kalau mau sholat, padamkan kenapinya dulu Oh tidak ada, ada temannya itu Ya sudah taruh, harus sekarang selesaikan sudah apa sudah selesai baru masuk solat. Tak kepikiran kompornya masih menyala, masaat masih <hal> masanya masih di atas kompornya ini. Ya tiada tuh Allah, datang setan komporin marak setan datang <h -Over> jangan jangan kosong saja main sudah setan kopus akhirnya solat. <Ô> <h> Sudah, tak tahu berapa rukunya, tak tahu berapa sujudnya, tak akhirnya bingung sudah. Nah ini, padam kerapinya dulu sekali selesaikan dan apa sudah, tenang, tidak ada urusan. Baru masuk, nah, tenang hati. Jadi kalau begitu, kalau kita akan masuk solat, tenangkan hati dulu. Nah, maka kalau sudah masuk peribadatan sudah tinggalkan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Nah, Sekarang siapa ada? Menghadap pada Allah tinggalkan semua urusan lain-lain. Maka setelah Nabi melihat ada orang solat main cengut <tuh> Nabi spontan bersabda: "Laukhosh akal buhada", anda kata tenang, khusyuk hati orang ini. Tentu abang la khusyairah jauharih bu, tentu akan tenang dan khusyuk pancar indranya atau anggota-anggota badannya. Di sini dalam keterangan ini kita beritahu bahawa apa anak khusyul jauharih min khusyul kalbi tenangnya anggota badan, tenangnya pancar indra itu dari tenangnya hati. Nah, ini dari semua dari hati.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 tidak ada kesempurnaan bagi sholat Kecuali dengan demikian tadi. Jadi sholat tidak akan sempurna Kecuali dengan Pak Maskud, Pak Khadduh, tenang Di Wa anahu la kamal alai sholati bidu nizarik Maka kalau orang akan menyimpulkan salatnya, ya Pak Khususnya, ya khusyuknya, ya Kuduknya, ya Tuduknya, ya Tenangnya, ya Tenternya, ya Tumakninahnya, ya Sukunnya. Waqad qalas salafu, rizwanullahi alaihim. Ada ulama-ulama salaf, zaman salaf sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan.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 adalah zaman salaf ini abad pertama nabi nushabat sahabat zaman tabiin zaman tabi tabi ini zaman paling baik sebagaimana di naskh sendiri oleh nabi muhammad saw khairul quruni qarinim thumma aladzina yalu nahum thumma aladzina yalu sebaik-baik abad-abadku kan Nabi lalu kemudiannya, lalu kemudiannya berarti tiga abad Nabi anjing sahabat, kemudiannya abad kemudian, abad kemudian berarti tiga abad tiga ratus tahun, nah, ini zaman salaf zaman terbaik ulama ada sebagian ulama salaf berkata begini man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa fis salati walaysa bi khasiru barang siapa yang mengetahui siapa yang ada di kanannya siapa yang ada di kirinya sedang dia dalam salat itu tandanya dia tidak khusyuk. Kalau orang salat masih tahu siapa di sini siapa di sini. Ini tandanya Tidak khusyuk. Apalagi salat menafsir sejata Jelas tambah tak khusyuk, atau tahu siapa mukanya ini pakai sarung apa ini tahu semua. Ini jelas solatnya tak khusyuk. Kenapa masih memikir keadaan di luar solat? Jadi, usolat masih tahu sini, tahu sini, tahu situ, tahu situ. Ini adalah tidak khusyuk namanya. So kalau orang sudah khusyuk tekun pada sesuatu, dia tidak tahu apa-apa. Anggap jadi, adalah baca kitab sila, atau mengerjakan sesuatu. Atau orang membuat, membuat betul rancil sudah. Waktu dia membuat betul melihat ini kabel yang rusak begini. Lho, ada orang datang tak tahu. Karena sangat apa? Sangat khusyuknya kepada pekerjaannya ini. Atau pelukis sudah. Waktu pelukis menggambar begini, tanemat, sket dan sebagainya. Dia sejak ini ada orang datang tak tahu. Kenapa dia tekunnya jalan? kerjaannya itu, lah musnya sholat lebih dari itu, karena dia sekarang menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi nggak tahu ada apa-apa. Maka ulama salaf tadi mengatakan kalau orang masih tahu siapa di kanannya, siapa di kirinya, tandanya belum khusyuk. Nah ini kita latih diri kita kita latih, demikian perlu latihan, ada. Nggak bisa orang spontan begitu, nggak bisa. Harus ada sedikit demi sedikit dia berlatih, menenangkan, menenangkan, menenangkan, gitu malu kalau Allah sudah khusyuk sholat memikir isi sholat dan tahu dia menghadapi Allah, ada apa saja tentu tidak tahu, itu sama dengan orang mengerjakan sesuatu Allah baca kitab, atau mengarah atau menulis surat dan sebagainya atau memikir betul apa saja dari tekunnya, dari khusyuknya menghadapi ini tidak tahu ada apa, -apa. malah kalau ada apa yang meributi, malah dia kan malah. Karena dia sedang asiknya mengurusi urusannya ada hal-hal yang mengganggu tentang jamah sama dengan solat. Jadi man arofah man alayyamin wa shiman yofil salatif alaysa bikhasya itu tak terlalu khusyuk. Wad bilaq al khusyuk fil salatibijamah salaf salaf mablagan atiban. Dan khusyuk itu sudah sampai tingkatnya Pada Diri dan jiwa Beberapa orang-orang Dari zaman as-salafu tadi, As-salafu salih ya Tidak apa tadi Zaman itu Khusyuk ini meningkat Mendalam dan betul-betul menjiwai Sampai Famin nah dhalika anna ahadum Kana yaqa'alil tairu Wawa qa'inun fissalah Awasajidul yahsibu annahu haid atau jamad min sedjati hutihihi waqul qiyami wa sujudi sampai ada orang salat salat itu jadi musuhnya waktu berdiri kan atau waktu ruku, waktu sujud, waktu cuci. Jari tenangnya sampai ada burung hinggap di kepala dia. Dia incolai burung. Burung itu padahal hewan yang paling gerisak, ada apa-apa cepat lari, itu burung cepatlah lari. lari, anggap ada burung, orang gerak sedikit sudah lari, wah ini oh, oh burung ini hinggap atau mengklok di kepalanya orang tadi, sedang soalan, dari apanya, dari khusyuk, jadi nah, soalan ada burung mengklok, tidak gerak, Bukan burung peliaraan yang suka tujuh, bukan burung yang suka bukan burung liar. Orang mesti jawab, itu kan burungnya sendiri. <laughs> ya, burung peliaraan, burung cinta. Bukan ini yang dimaksudkan. Ya, burung burung liar ini. Kikirah tanamannya atau dikira caga. nah ini jadi khusyuk. Alhamdulillah, solat tidak mikir apa apa. و سقطت في جامع البصرة اسطوانة عند اجل سقوطها على السوق وكان امر يصلي في المسجد ولم يشعر بها من شدة استغراقه في صلاته قد محت في البصرة هذا جامع ماشي جامع في نجيل cagaknya usutuahnya ini cagak, cagaknya wubu, wubu keras sampai orang pasar dengar misalnya dekat pasar, orang pasar dengar ada cagaknya masjid jameknya itu wubu dalamnya dalam orang sholat, tidak tahu apa dari apa? dari mendalamnya dalam sholat jadi sebagian sholat di masjid itu tidak merasakan, tidak tahu kalau ada cagak wubu padahal dia sholat bagaimana lahmu? Aini jadi ini cakar rubuh orang pasar salat tahu anggap sini jamin, ada cakar rubuh orang di pasar tahu suaranya ini di dalamnya ada orang solat tidak tahu dari apanya? dari khusyuknya dari mendalamnya dalam solat karena malu orang solat berbicara pada Allah subhanahu wa taala kalau orang tanya apakah kita kita bisa meningkatkan diri kita untuk menjadi semacam orang bisa dapat asal kita mau latih, latihan memaksa diri sebab apa saja yang bisa dijalankan oleh orang pun dapat dijalankan oleh orang lain, asal mau jangan orang yang takut, wah itu kan kelasnya, so kelas tinggi loh kita ini kelas bakwan masih ya yeah, yeah, yeah. masih kelas rendah, jangan yeah. begitu itulah orang menggina diri orang bisa saja dilatih, asalnya kan mereka juga begitu, nggak bisa tapi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi nah, itulah <tuh> apa saja dari sedikit demi sedikit Kiswah, kiswah. Jadi pernah rubuh di negeri Basra us tuanah caga, jadi ada caga di ke, di Jameh atau masih Jameh Paslop. Rubuh. Wah sudah Dari suaranya itu orang pasar terkejut pun. Tapi di dalamnya tadi sebenarnya orang so tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena mencipta destiwaqi fi salat jadi sangat khusyuk dan sangat mendalam. Wahai, wakana bau yang kau lihat, ya, anakku. Ya, dah kau beristighfar, faham apa beda laku? Ia berucap aswat, makasut lagat. Fainnillah, ahassubikum antara keluarganya, pokok begini, kalau saya sudah masuk sholat, terserah kamu, mau teriak, mau apa, terserah kenapa? kalau saya sudah masuk sholat, tidak dengar apa-apa jadi ada orang mengatakan kepada keluarganya, anak-anaknya, kalau saya sudah masuk sholat, kamu terserah mau teriak, mau apa, mau main, bicara keras, terserah selamat, sudah tidak dengar jadikan sudah masuk usali Allahu Akbar, sudah tidak dengar apa-apa hubungannya langsung munajat pada Allah SWT Ya, dan itu sudah biasa sebenarnya. Kok tadi ya, sudah saya katakan kalau untuk mikir apa-apa sudah bagaimanapun kalau saya pikirannya itu diforset menuju sesuatu ya sudah tidak ingat lainnya. Ayo nah, misalnya. Apa sajalah dan orang mikir apa sajalah atau baik apa tidak baik. Kalau sudah pikir dipolkan pada sesuatu sudah tidak ada. Tidak tahu lain-lain. Aduh. seperti orang yang melamun ya, sudah diam, ada pekira layak, biar pun ada apa tidak tahu kadang-kadang sampai di, digoyang di sama orang kenapa? fikirannya sudah sangat menuju pada sesuatu nah itulah orang-orang dahulu begitulah dalam melakukan salat. fa inni la ahisun ahisun Fakar Nur Bama Yudrimun betapa indah. Kadang-kadang anak terbangan. ini terbang. Kadang-kadang dia salat, anaknya pukul terbang. Tak merasa, tak tahu, tak dengar sama sekali. Padahal di sampingnya. dari Husin. Wap teraqab bait Ali ibn Hussein. Rabb Ya Allah, adzuma. Ali. Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terbakar binna bin Abi, wahwa sajid ya Sudah orang ribut rumahnya terbakar. Orang ribut dia sujud salat, enggak merasa. Fa jadu yasihun alayhi an ya ibn Rasulillah, an-nar, ana al-hafi, hafi, dia tidak merasa sama sekali. Selama yang Firaun sahut tidak naik sama sekali tetap suci, puji. Selama Firaun bersalat, selesai salatnya, kira lah <tuh> hukidarik. <-tuh> Kenapa? Kenapa sampai tadi? Beritahu kamu, terbakar. Bagaimana sampai dia jawab? Saya sudah lama. Karena saya memikirkan api neraka.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 Jadi Al-Habni anha nar'a'usrah Saya dilalaikan oleh A'bin lakum Amin Jadi ah, khusyuknya memikir itu Nanti solat Karena takut siksa Allah Ingin pahala Allah Terlepas Maksudkan <tik> Maha bajiru hulumin Wasahafil dunia adalah ditanya orang sampaian kalau solat di dalam saya melakukan solat itu apa masih sampai ada pikiran menolak itu ni? Orang lantak balifa fi al asinat ahd ba ilayat min dari umpama saya ini dihantam panah beberapa kali lebih baik daripada saya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 Kira-lah akhir. Jadi katakan oleh orang lain, ha tu hadith nafsu kafir kamu itu mengajak berbicara pada nafsumu di dalam salat dengan sesuatu? Kalau sudah sampai itu salat, apa berbicara nafsu mengisi salat di dalam salat? Allahu wa shaiun ahabbi ilay min as-salaahat ba uhadzizanafsi bilih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 Suami istri sangat betul Suami ini sangat cinta pada istrinya ini Cintanya betul-betul, murni -betul Kalau sudah cintanya murni Tidak akan masuk Cinta padahal Tidak akan masuk, karena suhu utuh nah, orang sholat begitu Senang sholat, cinta pada sholatnya <coughs> Karena dia sangat senang pada sholat Cinta pada sholatnya, tidak bisa masuk Kalau sudah tidak urusan puncak dunia usah lain tidak bisa masuk Karena sudah apa? Diambil di, peluh oleh sholat sholat sudah diambil penuh, jiwanya diambil penuh oleh sholat, hatinya diambil penuh oleh sholat, fikir diambil penuh oleh sholat, hingga semua tidak bisa masuk. Nah, Ini orangkah. kalau sebenarnya betul-betul sama sholat, maka sebagian orang tanya, sampai ke sesuatu apa, memikir lain, mana bisa. Karena sholat yang paling saya senangi, maka lain tidak akan bisa ma masuk ke dalam. <tuh> <tuh> wajah as-sariq fasaqa farasar rabi bin khaysar ada orang namanya rabi bin khaysar rabi bin khaysar ini punya kuda taruh kudahnya, dia sholat dia punya kuda taruh sudah dan lalu dia sholat lalu sholat lalu datang pencuri ada pencuri, mencuri kuda. jadi rabi bin khaysar ini punya kudah ditaruh Lalu dia masuk salat. Di dalam dia melakukan salat, sedang dia salat, ada datang pencuri mencuri. Dia ambil utangnya oleh pencuri tadi. Fa ja'al an-nas al yas'una 'alayhi. Fa qala ar-Rabi, fa qala ar-Rabi, "Laqad aitu hiina atlaqukum." Fa qalu la talabtuhu fa khata kana shalat fa ah hatta ila faras wa minhu fi halih. Orang banyak-banyak bagaimana makna ini? Kujat sampai jadi orang, wali kurangnya. Sudah. Setelah sholat, jangan mau. Saya tadi sholat, mata saya nampak, dihambil. Tapi saya masih eman sholat saya. Saya lebih senang sholat saya daripada kuda. Biar kuda dihambil orang, tidak apa-apa. Asal saya tidak buyar. Nah, dari, dari emannya sholatnya, kudanya biar dihambil orang, tidak apa-apa. Kalau kita kan dah begitu loh. Ia, <gir> ya. nah, jadi ini sok muda diambil orang. Dia tahu lihat matanya dia lihat muda diambil orang dia lihat. Tapi dia masih lebih senang pada solatnya iman pada solat daripada kudah, biar aku dah hilang apa-apa solat. Baik. Nah, ada masalah hukum, masalah hukum lain ada kan hukum-hukum sejarah bukan bukan khusus sejarah, bukan masalah hukum. Orang punya apa-apa, begitu boleh jatuh jalan, kan boleh tu. Hukum ini sekarang, hukum Ya boleh bicara, asal tak bicara, majar salah sama ambil itu sepeda boleh. Asal yang mengatakan malik malik, nah, tidak boleh batal solatnya. Nah, Tapi ini orang dari sangat khusyuknya, dari sangat cintanya pada solatnya, tidak mau membiarkan solatnya, tidak mau gerak, biar sepedanya diambil. Oh, orang tidak kahf ini penting. Ini. Nah ini golongan orang yang melakukan salat, salat anggur Tuhan. Jadi salat jahit salat. Salat jahit salat anggol Tuhan. Nah, itulah masalahnya. Jadi begitulah orang-orang Yahudi. فَقَالَ كَانَتْ صَلَاتِ أَحَبَّ إِلَيْنِ وَتَرَسُ Ada salah saya lebih tersuka pada saya daripada budak. وَأَهُمِنُ فِحْلِمْ Lalu bagaimana dia katakan? Nah, sudah halal.